Бог хоче не життя світові, а смерті, отож смерть любіть, смерть плекайте, і вчіться однієї науки – науки красно вмерти. Є ж бо смерть від Бога, як покара нам, і початок суду над нами, тими, що душу зітлили, а є смерть у Бозі, яка несе нам радість, звільнення від лінного в собі, тіла гнилого і вихід у вічну радість та щастя. Бо така душа тільки радується, яка приступає до Бога. Отож, умирайте, діти мої, вмирайте в Бозі і нехай світ гнилий. І клятий навіки помре. Тоді повернеться людина, вигнана із раю, тобто з вічного у тимчасове і тлінне. Із царства гниття у царство нетлінне те, звідки була вигнана. Отож, хто повертається до світу як пес на своїй блювотини на руху чинень Богу, який розіп'явся за нас, показуючи людям істинний шлях у смерть і подаючи науку вмирання, щоб нам спів розпинатися разом із ним. Бо тільки хто із ним співстраждає, хто прийняв його науку як умерти, хто вибрав смерть, відкинувши принади світу, той із ним восцариться. В ньому життя наше, він є похвала наша, він є голова наша. Для нього умерти знахідка і щастя. Отож, умирайте для світу щогодини, щоднини, щомісяця і щороку. Оце і є дорога до Бога, а смерть провідниця до нього. І як не можна без провідника пройти через око прірви, так не можна без смерті дістатися до Бога, який нас чекає, і від нас одного сподівається, щоб ми ступили на цю стежку. Тобто пішли у смерть зі смертю, прокляли світ і все блискуче у ньому і так утекли від предковічного людського первогріха. Смерть любіть, діти мої, не життя. Не думайте, як вижити і напоїти своє тіло, бо воно вам ворог. А смерть – благодійниця ваша, коли є провідником вашим по вузькій стежці через око прірви бо той, хто любить світ, а не Бога, пожирається тим оком і ніколи на обітований берег не перейде. Пожирає, діти мої, його звір дивний, небачений, рогатий, зубатий, ротатий. Пожирає із тлінним тілом та ущербним духом. Цієї смерті стережіться і уникайте, бо вона у прірву веде а не на спасенний берег, де вас чекає з ангелами архангелами і справедними та святими Господь наш Великий, який любить лише тих, хто проклинає цей безумний і жахкий світ. Прірву, де і сонце тьма, і при місяці пагуба. Коли ж тут уподобимося бідності, Смиренню навчимося і послушанню, і співстражданню Богові, і коли відійдемо від світу цього, у славі і царстві Його будемо. Бо не можна трудитися на Бога і мамону, і чим хто переймається, на того і працювати буде. Коли ж до Бога любов'ю переможені ми є, Божі робітники ми є. Від Нього помет приймаємо у вічному житті – коли ж віддаємося голосу плоті й корисливості, плод же дамо пристрастям пристрасті кинуть нас, злоначальнику ворогу, і з ним будем зда, вічна тим, що в геєні йому працюватимуть. Амінь. Микита вклонився всім низько і величаво завмер, задерши бороду. А всі уломні і почварні, і Микитині учні набрали повні груди повітря і гукнули в один голос. І ях! А тепер, діти мої, сказав м'яко Микита, йдіть хто хоче, і моліться Богові. А я розмовлятиму з новоприбулими, яких Господь послав до мене, і які шукають у мене помочі на духовні біди, свої і напасті.